Markusar Guðspjall, áttundi kafli Um þessar myndir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var saman komin og hafði ekkert til matar. Jésús kallar þá til sín lærisveinanna og segir við þá Ég kenni brjóstu um mannfjöldan, menn hafa nú verið hjá mér þrjá daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín örmagnastir á leiðinni En sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvað er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafiði? Þeir sáðu sjö. Þá bauði Jésús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin sjö, gerði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæruðu fram. En þeir báruðu fram fyrir fólkið. Þeir höfðu og fá eina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu borðnir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinatni saman leifarnar, sjö körfur. En þar voru um fjögur manns. Síðan leta hann fólkið fara og hann stið þegar í bátinn með lærisveinum sínum og kom í dalmanúta byggðir. Þangað komu farisegar og tók að þráta við Jésu. Þeir vildu freystans og kröfðu hann um tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti hví heimtar þessi kynnslóð tákn? Sannlega segju ykkur, þessari kynnslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stía aftur í bátinn og fór yfirum. Lærisveinarnir höfðu glint að taka brauð Höfðu ekki nema eitt brauð með sér í bátnum. Jésús ámyndi þá og sagði, gætið ykkar. Varist súrdeig farisega og súrdeig herodesar. En þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki brauð. Jésús var þess vís og segir við á, hvað eru það að tala um að þeir hafið ekki brauð? Skinjið þið ekki enn, mér skiljið? Eru hjördu ykkar sljó? Þeir hafið augu? Sjáuð þið ekki? Þið hafið eiru, heyrið þið ekki eða munið þið ekki. Þegar ég brauð brauðin 5 handa 5 þúsundum, hve margar korfur fullar af brauðbytum tókuði saman? Þeir svara honum 12. Eða brauðin 7 handa 4 þúsundum, hve margar korfur fullar af brauðbytum tókuði þá saman? Þeir svara 7. Og Jésu saði við þá, skiljið þið ekki enn. Þeir koma nú til Betsa Þar færa menn til Jésu blindan mann og byðið að hann snertan. Hann tók í hönd hins blinda, leyti hann út úr þorpinu, skyrti í auðu hans, læði hendur yfir hann og spurði, Sérðu nokkuð? Hann leyti upp og mælti, ég sé menn. Ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þá lagði Jésús aftur hendur yfir auðvans og nú sá hann skýrt, varð albata og gatt greint allt. Jésús sendi hann síðan heim til sín og sagði Inn í þorpið máttu ekki fara. Jésús fór nú á samt lærisveinum sínum til þorpana hjá Sæsaregu Filippi. Á leiðinni spurðan lærisveina sína hvert segja menn mig vera. Þeir svörðu honum Jóhann skýrara, aðrir Elía og aðrir einn af spámanunum og hann spurði þá En þið? Hvert segið þið mig vera? Pétur svaraði honum Þú ert kristur og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Þá tók Jésús að kenna þeim mannssonurinn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 Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn en glata sálusinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálusína? Þegar mannssonunin kemur í dýrð föður síns með heilugum englum, mun hann blíðast sín fyrir hvert hann sem blíðast sín fyrir mig hjá þessari ótrúu og syndugu kynnslóð.